Kívánok! Ma 2019. október 24-e csütörtök van, és 2 perc számulat reggel 7 óra. Malkai Fejjancsi azzal örvendezteti meg önöket, hogy nem lesznek hírek. Vagy miért nem lesznek hírek? Csak nem lesznek hírek. Miért pont hírek legyenek? Sipos Fali azt mondaná, így dobta a gép. Vaj, pontosan szépen, ezt dobta a gép. Szia, Pali. Ma tehát 2019. október 24-e csütörtök van, három percen múlva reggel 7 óra, ez a minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János kísérleti, és egyben utolsó műsorához közelítő Kacsvasza. A visor 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Két telefonszámmal lehet elérni: 061, 4-es, 8 9-es, 0999. Tudják, ez az, amit kor az ember azt érzi, vagy azt hiszi, aztán majd az idő eldönti, hogy ha éjszaka álmában. És 0630, 677161.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 kívánok! Tegnap Vizsben van egy ilyen ATP tenisztorna, és tegnap néztem, néztem a én a is. Mi a végeredmény? járul el! Képzelj el! Le, föladta! Ki? Képzelj el! Né, ezt akartam elmesélni önnek. Föladta a Fucsavis Marti 4-1-nél a, a, a, ez a... nem tudom, hogy hívják. Hacchanov. Köszönöm, köszönöm szépen! Föladta, képzelj el! A Marti 4 egyre re bukott, és ment hozzá, hogy nem bírja tovább. is játszott 7-6-ot, az is nagyon nagy dolog volt, de egyszerűen annyira sajnáltam, és hogy már nem tudtam. már egy ez a 7-6-ot kinyert? Előző nap egy Ugye csoportmérkőzések zajlanak most, és ezen múlott az, ja. hogy felkerül az első négybe. Uh -huh. Úgyhogy nagyon sajnáltam, szegény Marit. Magyarul, hogy elfáradt? Igen, képzeljél, elfáradt. Van másik ilyen? Hónap... Van ilyen, persze, csak ezt akartam mesélni, nem tudom, hogy érzte. Van ilyen. Van ilyen. szépen! Nula és nulla egy Ez a ez a 118, ez minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsorra két telefonszámó lehet elérni. 061, 4-es, 8-as, 9-es, tehát 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0630, 6 7, 7 1 1 Tehát 0630, 6-7-7, Én, én nagyon örülök, hogy a Karácsony Gergely attól kezdte a, a városvezetését, hogy, hogy, meg, hogy a kilakoltatásokat törfüggeszti. Ez biztató. Biztató? Mire vagyok. nézve? Hát... Arra... A... a, a, a, a a szóval a, hát, mi, hát bizakodó, bizakodó vagyok a, igazából. Uh -huh. Jó, oké. Okay. Nem rajzolom, és nem lesz új. Nincsen vitán, en végső parlamentben. Majd boldog leszel, ha nincsen is kevéssel. Leszett, ha nincs és kevéssel CD-re játszott érdekesen működik. Pontosan, ha nem működik, teszek még egy kísérletet.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 Szeressétek őket, ha meghalok. Tél-tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Szeressétek. Hát ez a szám, ez nem lesz. Akárcsak a hírek. Okos köves aszfaltos út, kevesd okosan a lányt, a fiút, csókolt helyettem szél az arcukat, főkölik párna a fejük alatt, kirád őket gyümölcsön, almafakon. Tanítsd őket Csillagos éjszaka Tanítsd őket Csillagos éjszaka 061-489-0999-063677-1161 Figyelek, bármivel kapcsolatban is telefonálnak érek nem lesznek, mert nincsenek Pontosan a biztos vannak, de nálunk leadható formában és nincsenek. és volt, anyagok, tanítsátok őket, felhők sasúk. Ezért elnézést kérek, hogyha ez egy megfelelő szófordulat. Szó ha világok fordulat. jó hangyát, kis csigák, vigyázz, de hatalmas világ.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 szeretném elmondani, hogy november 4-én nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában. Egy ki mindenkivel arról egyelőre halványlag őzöm nincs, én a Filipovnak és a Bakásnak is szóltam, szólok. A belépés díjtalan, program nélkül nem maradunk. November 4-e hétfő este fél nyolc óra. Vagy engem is, bár nem vagyok a rokonna, se ő, se, se ő, se, se ismer ő se mégis ő az, aki mindig szól, de pedig nem ismer ő se. a toksín belfutott, és én itt nulláztam Di-di-di-di-di-di di di di Nincs is jobb egy ilyen partina! Aha. Kicsik itt kókat volt a gengis néhány bamba, zsiges bringa Hamar az agyamra ment, és ajna akkor néha Elvesztem a fejem, hogyha vacakul érzem magam valamit tingli helyen, így hát Jött a és a skarlátszaj, sajha. Az Oliva bótyóért volt némi hajsza, ott az asztal körül De én fürige voltam, sőt A tekilához szereztem citromot és sót Kerti Parti. De, de, de jó, de jó, Egy efféle kerti Parti Persze, annál, hogy kiszúrtam egy bört, És meg is indultam, hogy kivettem rá a tör, Mert csúgára pörgött, és volt benne anyag Bufatag mellé, ez csak egy iciri-piciri agyat Hordott és morgott a hóna alatt, Szexmahinaként jött ide az ide, ahogy de jó kis antik Kerevetekre lelhetek az emeleten, nyakámban nyögtem Gyere velem fel! A újra, és így feltárult újfent a pokol egy budja, ahol a múl győrra betkőzött kis női ördögök csak csipszet zabálnak És néha sültököt vesznek magukhoz csak az ízlés véget mondjuk kettenként. Ha a sorozat végre véget ér a szkájon például tíz óra táj, a büzelés reggel még így sose fáj.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 szöveggel akarják megzavarni, hogy két telefonszámot ajánlanék. Nekem először indokoltságom, hát indokoltság bármikor van, de amikor tényleg volna, az kb. 35 perc múlva jön el, addig akár csak zene szól. 061 és hat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 te uh... ne haragudjon, ön kövér Lászlóra úgy tekint, mint egy forgalmi jelzőlámpára, ami hol piros, hol sárga, hol zöld. Nem. Hát akkor... De azt hittem, hogy leg... azt hittem, hogy legalább ő hű az elveihez. És ha ő hű az Ebben elveihez, az akkor kapacban... ebből mi következik? Ki ő az ön életében? Uh, igazából senki. Akkor miért mesélte ezt el? Mert engem ez egy kicsit azért, azért meglepett. Tehát, hogy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 Senkinél nincsen négyes? Fekete Lamo Vagy elvettem a kedvét attól, hogy felmutassa a cetliét? Hajna a gyári munkás ő, és igen későnk elő Ha kigyúlnak a reklámfények, akkor jön csak elő Fél 8 múlt 2 perccel 061 489 099 és 03676. Birgú, feketelamú, Mir Birgur, Feket Most megérszem az égbolt és abból, alá hull egy félvilági is szerető. Alsó város alján felborul a fény Fekete a mosolya, és fekete a szeme fekete szíve, mára bán a tele-dele Itt a vége, fussá véle, bocs, hogy van a halál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 Szabadságot hozok Szabadságot hozok A fejem tiszta, a céljaim bontosak Nem lehet semmi, ki ennél most fontosabb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 Hmm. Értem. Azt hittem, hogy csak én nem jöttem rá. Nem, öntse fel vízzel. Oké. Okay. Szomjamat oltó, nyugtot adó borog. Gerítésbontok, szabadságot hozok. Szabadságot hozok. szakad a gár, az ember újból embernek érzi magát 061 és 06 36 attól, hogy kinél hanyas számú cetli van szabadságot hozok Én nagyjából egy olyan 10-15 perc múlva kezdek el beszélni, mert hát aktualitása lesz. Szabadságot, útok. Addig a szára, szárítsák meg a puskaport. Köszönöm Önökkel is előszokott fordulni, hogy ülnek az autóban, és szól valami, és egyszer csak elkezdenek énekelni. De lehet a konyhában is. Valami ilyasmi jön, hogy szép mint egy színes álom. them Az LGT is fellépett volna a városházán, ha most létezne. az égő szemben. Szomorú kék volt és beszélt vele Tudta, hogy nem látom többé sosem. Tudta, hogy nem látom, hogy többé sosem. Szomorú kék volt az esélyben ég, elfordította már gyorsan fejét a cát, elment a mar. Nem maradt utána ahol Más csak egy jön egy asszony, keres, Mondjátok meg, hogy a szívem üres Magányból születhetem még egy dal Magányból születhetom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 Nem mondtuk el nem csak egy Nem mondtuk el más csak egy Zene Zene tánc és gitár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 a ligetben volt olyan, hogy szeptemberfest, uh -huh. minden évben. És kimentem egy somlókoncertre. És emlékszem rá, esett az eső, ott ültem, és, és, és, és kikiabáltam onnan a világban, hogy ez az ember egy fantasztikus művé. Ahogy énekelt, ahogy mozgott, mindent előadott magából. Ez jutott eszembe. Az után, és látom, nem Jó reggel. Jó reggelt itt, Horváth! Tőleg én földhöz leszek, mint az úr az előbb. Hát én ki mert azt a tegnap előtt nem olvastam, de vagy hazajöttem, akkor a 444-en Urfi Péter írt egy cikket, amit a New York Times-ból vett át, amit szintén magyarokkal írták meg. azt Az a címe, hogy Orbán és az amerikai nagykövet Alsúnenre veszközött Récselt a miniszterem ki külön gépen. Hát ez a fröcskörés, ahogy ez a Pali írja, és ahogy undorodik, hogy utálja, hogy a David Konstin jobbavara a magyar miniszterelnökkel. Hát a vitrió, mintha vitrióba lett volna az egész Márta. Hát valami borzalom hogy ez az, az Úrfi Péter íz. Szörnyű, szörnyű. Nem tudom, olvastad először, és az el, hogy Olvastam. Néhány másodperc és kezdek. Megyek az utcán, és látom, nem köszöntök már, hátam mögött még fücs se szól, mint rég, úgy érzem, elfelejtették! Ó, oh, a régi csivészek nem ismernek engem meg, nézzék, hogy nézek, aztán tovább, mennek. Volt egy grund, mindig ott voltunk, majd messze elcsavarogtunk. A kék alatt ránk sütött a nap. Ránk sütött a nap, a tök magokat. adtuk magukat. Wow, régi nem ismernek engem meg, nézik, mit nézek, aztán tovább mennek. Ennek engem meg Nézzük, gyakorlatot nézek Aztán tovább mennek Ullott a könnyű Annyit nevettünk Azt tettük Amit szerettünk A kék, A kis csajokat Így éltünk Boldog napokat Wow, a nem ismernek engem meg Nézik, mit nézek Aztán tovább Mehnek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 ki, ahol toltak Tök, ki. A tökélet, öfölgása, nem, toltak ki, velem toltak ki, mert nehezebb lesz tökélete, Tökéletes, amit mond Ugye Wintermonte Zsolt fél kilenckor szokott lenni. Én azt szeretném öntől megkérdezni, hogy azzal kapcsolatban, hogy ennyi ember felmondott, önben más nem betődötte fel? Ö, hát én, én, én azt gondolom, hogy ez egy ember nem csak ez betűdött Én azt se értettem, hogy, hogy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 az élet azt mutatja, hogy ez teljesen, ez teljesen ellentétes a, a a józan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 vagy mit aztának, meg is egy dolog az, hogy aztán a valóságban történik. Én azt gondolom, hogy egyik kutya másik el. Sajnos ez, azért én tapasztaltam. Lehet, hogy nincs igazam. És mondom, ne arra, hogy most te... valami olyasmire hivatkozik, amit nem mond el. mit kezdjek egy történettel, amit ön nem mond el? A történet az volt ebben, hogy ennek az utóélete nagyon rossz volt. Tehát konkrétan a, a, a megtörtént egy napon belül lett mosógép az óvodában. Ez a bölcsőben egy napon belül lett mosógép. És viszont utána hát olyan jellegű, olyan jellegű nyomás érkezett fentről az ottani dolgozókra, hogy többen az állásokat kezdtek-e félni, hogy miért merték ezt egyáltalán megelőíteni a szülőknek. Mert hogy ez rendkívül rossz fényzet a vezetésre. Új kezdetétére. Tudja, és ezért mondom én azt, hogy... Elnist, hogy most akkor lehet, miért nem, nem, nem mesélte akkor miért meséli el ezt hónapokkal vagy Tehát évekkel? Megkér, azért, mert megkértek, a, mert megkértek az ott dolgozók, hogy ne tegyen meg. És, mi, és mi, mi változott? Mi változott? mi változott attól, hogy új hát polgár az, hogy eltelt, Azóta öt év eltelt, ennyit áldozott. Uh -huh. Ez ilyen egyszerű és az idő elmúlt, már azok az emberek olyan dolgoznak érdekes, még, vagy nem dolgoznak, nem dolgoznak már. Érdekesen működik az önemlékezet eltekintetben. Van valami elévülés mosógépügyben, amiért most nem, ezt a körtötetet hittelen lehetett? Más, nem. nem, bennem pont, hogy nem évült ez el. Én csak azt mondom, hogy, hogy énekelte ez vele? a megér... Mégse még jött elő vele. Persze, mert erre megkértek, hogy elmondjam, hogy nem mondjam el. Hát azért nem hívtam fölönt, hát most ők megkértek ott, hogy napi, kap, napi kapcsolatok És most azt, mondták, a... hogy most azt mondták, hogy most elmondhatja? Nem. senki nem mondta ezt, mert járunk oda évek óta. Tehát, hát, nem kis tök, öregettek nem a gyerekek, is... vagy a gyerek? Hát a gyerek gondolom, a gyerek már nem jár oda. Persze, természetesen ezért mondom, hogy nyilván, nyilván ö, el, elhagytuk az odát, tovább léptünk, tehát hogy nyilván ezért. Én csak ezt azért osztottam meg önne, hogy és emellett én nagyon kedvem, hogy van tőle, tehát abszolút nem az mozgat engem, hogy én... Ez lehetséges, de ez a, ez a, a de, ez ezt túlságosan el van itt koptatva, tudja? Tehát ahhoz képest, hogy kedveli, azért alapvetően a szövegéből még sem ez derült ki. Csalódott, mert csalódott, ez, ez, egy, olyan, ez egy olyan történet ez a... Az a, do az a dolg is egy csalódást okozott bennem, ez a mostani történet. Én azt érzem, hogy én mint újpesti választópolgár, én lettem most ezáltal hátrányba hozva, és egész egyszerűen azért, mert, mert politikai csatározások vagy, vagy én azt mondom, én, én mindig hiszek abban, lehet, hogy túlnai vagyok, én mindig hiszek abban, hogy ez valami ennyire, ennek közszolgálatnak kell lenni. Tehát ha én lennék abban a helyzetben, hogy uh hát -huh. kérdezem pozícióban... öntől meg, hogy ön, mint közszolgálathoz ilyen mértékben ragaszkodó ember, ahhoz mit szól, hogy miután levált rólam Déri Tibor, mert egy beszélgetésből nem jól jött ki, és ennek örvén ő hirtelen rájött arra, hogy az előző beszélgetésünk is színjáték volt, amit akkor elfelejtett mondani. Én immáron három vagy négy SMS-t küldtem neki az ügyben, hogy legyen szíves, jelezze, hogy hogyan fog ő megszólalni ma csütörtökön 8 óra 30 perckor, mert én szeretnék szerződéses kötelezettségemnek eleget tenni, és a fülebotját sem mozgatta. Ehhez mit szól?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 Oké, okay, rendben egész, van, de ezt Isten igazából nem. Ugye úgy lehetne megvizsgálni részleteiben, hogy meg kéne ismerkedni azokkal, akik felmondtak, most attól tartok, hogy ez már. adatvédelmileg nehezen megy, hogy a Winter mondtál most például hallgat -e engem, vagy sem, fogalmam sincs, nem hiszem, hogy jó ötlet lenne őt felhívni, független attól, és megmondom önnek, hogy miért? Azért alapvetően, mert ő csak egy gyászmunkát végez, és a gyászmunkának nem biztos, hogy az a része, hogy én ezügyben őt így. Így. A belső hangom ezt mondja. Ugyanakkor visszatérve, amit ön mond. Ebből a negyven emberből szúró próba szerűen néhányat meg kéne kérdezni az ügyben, hogy önnek van- -e igaza, és ki akarnak szúrni az új vezetéssel. Vagy arról van szó, hogy köszönik szépen, tudomásul veszik a nép döntését, és köszönjük szépen, nem olhajtanak együtt dolgozni az új vezetéssel, és ezzel mintegy kifejezik a, lojalit a lojalitásukat az előző vezetéssel, de egyáltalán nem fejezik ki az illojalitásokat.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 Most eljutottunk felmondhattak, oda. felmondhattak, nekem az egész dolog furcsa. Tehát én ez, ez nem egy megszokott dolog azért, tehát hogy én azt gondolom, hogy ahogy más uh, is nyilván vannak mozgó, vagy bárhol. Tehát most mondhatnék bármilyen uh, példát erre, de mondhatnék uh, saját életemből vett uh, Ez egy nagyon egészséges. És a privát céges példa, mert a minisztérium. nem életszerű, az, hogy ez nem életszerű. Okay, az, rendben az, van, akkor az, én az most elköszönök államán... Elköszönök, és azt kérdezem önöktől, hogy ez. Erről a konkrét dologról mit gondolnak? Miközben azt is szeretném elmondani önöknek, mert immáron elkezdődött a műsor, bár az már 7 óra után elkezdődött, hogy Györgyev Benedek, akire egyáltalán nem emlékeztek. Én a magam részére, hogy Benedek eh, helyében, függetlenül a Liget Project-től, átgondolnám, hogy én akarnék-e a fialával beszélni, mert betelefonáltak a Winter miatt, mondták, hogy itt ilyenkor a bácskai János szokott beszélni, de senki nem mondta, hogy 8 óra 4 perckor csütörtökönként mindig a Györgyev van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 0614890999 489 és nulla Nem leszene.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 Így van. Igen. Igen. Igen. Mióta, ö, miért kellett elmenni az ügyvezetőnek? Csak írja körül, ha nem akar pontos dolgot mondani. Hát, ö, ez egy ö, német cég. és nem voltak elégedettek a számokkal, és ezért, ezért hány, kellett. Hány lesz? éve volt ügyvezető az ügyvezető? Tíz. Mennyi ideje lehetett érezni azt, hogy mozog a széke? Igazából szerintem nem érezte. Tehát ugye a magyar piac az teljesen más, mint egy német piac. Itt a magyar piacon elég szép számokat ö, teljesítünk. Ö, igazából... ön, egy, ön, ön egy helyen dolgozik a feleségével? Már nem, Ezt de néhány, amúgy igen. igen, igen. Néhány, igen néhány nap az a, az a helyzet, Az a helyzet, hogy én egy alvállalkozója vagyok, mm? a feleségem mm? pedig egy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 0614890999 és 06 Figyelek, ha van mire. Zene nem lesz.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 vagy ő maga nem tartja rendben lévő etikusnak, szóval ez nagyon fontos lenne, legalábbis sokkal fontosabb annak ellenére, hogy a ligetről önmagáról kéne, hogy szóhessen. Te vagy, va, vagy György Benedek, Tételezzük fel, hogy György Benedek hallgatja ezt a műsort. és arra gondol, na ebből a fial, mit akar csinálni, nem vagyok benne, most ki akar-e velem szúrni, nem akar kiszúrni, miről szól a kéfejöncsi?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 Nem, nem tudom, hogy ki tudat még a okay. káros ügyet. 061489099 és egy. Jó reggelt kívánok! Uh, jó reggelt kívánok! De, ugye, ellentétes információk voltak. Aló? Figyelek! Figyelek! Igen, tehát, hogy először a Városi Kezérti kinyilvánította azt, hogy minden szerződésük kérdése, uh -huh. minden építési engedélyük megvan, majd pár nappal később, de ezt így nem tudom időben elhelyezni, az Orbán Viktor miniszterelnök úr megszól, Még előtte megszólalt más is. Megszólalt Füriás Balázs is, igen. Ezt nem tudom. Igen, rendben van, csak én mondom, igen. De, de visszatérek igen. önhöz, megszólalt Orbán Viktor és...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 Két dolog van, hogy számomra, hogy vagy nem voltak érvényesek. nem voltak meg a működési engedélyek. Ön szerint, ez, ön szerint ez összefüggésben van a működésé, vagy a, az engedélye? Hát az új vezetéssel, Kalácsengelvővel biztos, hogy Gergelyel biztos, hogy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 Vagy a kettő nem zárja ki egymást, de alapvetően nem, a politikusi énjére a Nem zárja ki egymást, biztos, hogy nem zárja ki egymást. De a politikus beszél belőle, vagy a jogász? Mm, elsősorban talán a, a jogát. Szerintem nem. Szerintem elsősorban a politikus az a politikus, aki próbálja menteni a menthetőt, beleértve, hogyha visszakérdezné, hogy mit jelent az, hogy menteni a menthetőt, azt nehezen tudnám megmondani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy létezhet-e az, hogy 24-48-72 órán belül a miniszterelnök így cáfolja meg azt,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 Ez a de, ez válasz, ne, de ez a válasz nem, ez, de, de ez a válasz nem erről, ezzel lesz kapcsolatos, hanem a válasz azzal lesz kapcsolatos, ahogy egyébként elküldték a Fidesz most az önkormányzati választásokon a városvezetésből. A se önkormányzati választás volt, az egy pót országgyűlési egy, választás éjjjel, volt. Egy És ha most egyébként politika, úgy döntenek, hogy ne legyen a Városligetben nemzeti, magyar nemzeti galéria az nem a nemzeti galériáról fog szólni, az arról fog szólni, hogy ne valósuljon az,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 hogy a fialát hogy lehet jegelni, hogy nem, de elmesek egy történetet. Meghívtak engem a Demokratikus Koalíció születés napjára. És egyben ez összefüggésben volt, uh, Gyurcsány Ferenc beszédével is. Most kikereshetném a meghívót, hogy pontosan mondjam, de nem akarom húzni az időt. Ez szombaton volt, uh, azt hiszem, 11-kor. Vagy 10-kor. És... Uh,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 aztán még az volt bennem, hogyha korábban elmentem, most miért nem mennék el, és írtam a Gyurcsánynak egy SMS-t, amiben azt írtam, hogy boldog születésnapod, de nekem nem állna jól, ha én oda elmennék. És válasszott? Persze, válaszolt. Válaszolt, és volt, hogy persze megértés és küldött egy mosolygos fejecskét, majd írtam neki még egy SMS-t, kicsit a hangulatomtól befolyásolva, hogy hát fogalmam sincs, hogy nekem most egyébként hol állna jól feltűnöm amire visszaértést írt valami, megint valami vicceset, és valami az volt bennem, tudja, hogy hogy valahogy nekem még, ugye nekem a gyurcsányjel egy nagyon régi, fura kapcsolatom van. Volt, még a sátorban. De nem a legkülönbözőbb, tehát ez egy, ez egy ez, hát ugye az én egész létezésem ezügyben egy anortodox viselkedés, amiben a riport alanyaimmal megismerkedem, annak összes előnyével, hátrányával, ezt azt folyamatosan tapasztalhatták önök, és úgy döntöttem, hogy én mégis el fogok menni oda, függetlenül attól, hogy azt mondtam, hogy nem megyek el, e, és miután én az ATV-ben még itt is megmondtam, hogy én az ellenzékre unikummal szavazok, tehát, hogy iszom unikumot és ez Az, az. Azt sem meséltem, hogy egyébként a Wintermanteltől kaptam egy üveg e,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 és utána ezt nem a gyurcsáinak adtam oda, e, nyugodtan gondolhatja ebben a mai világban, gondoljál, hogy a vadai gondolhatja, hogy egyszer csak a háta mögül kilép egy kamera, és fölveszi. Figyelj, én nem úgy játszom, mint a többiek. Én ráadásul úgy vagyok óvatos, de ráadásul az egész mögött az volt, hogy bassza meg, ne legyek már olyan gyáva, hát odaadom én ezt az unicum tehát most mit, tehát értél, most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 hagyjuk a kampányt, mindenki... Nem fogják hagyni a kampányt, ne legyen hát, naiv. Volt, el kell, hogy úgy... köszönjek, ne haragudjam, mert el kell, hogy menjek. Tehát nem öntől köszönök el, hanem mindenkitől. Záró zene és... tragédi az, ami a ligettel történik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 Jó reggat. Akkor most már nem beszélünk a liget? De lehet, amíg a zene szól, Ez... 4 perc, 30 hmm. másodpercet Na, lehet. Ez úgy nézett ki az én emlékezetemben, hogy, egy, hogy a ligetnek úgy van építési engedélye, hogy egy liget-törvény szabályozza a törvényt, ugye nem a közgyűlés nem tudja befolyásolni. Ez volt az ő Igen. egészen Igen. határozott normák. És egyébként teljesen szakmai érve. Igen. Eze, Igen. Ezek után megszólalt, uh, megszólalt Bán László, megszól, megszólalt... Miniszterelnök úr, és megszólalt Gulyás Gergely is, aki, aki már hát az ő megszólása volt nekem a legtöbb, meg hogy több, reméli, hogy nem sok mindent kell lebontani. Azt értsd meg, hogy politikai döntés született. Semmi közelíts a na, Én, én, én ebbe, ebbe igazad van. Én egyébként ettől függetlenül egy picit cinikusabb és... és uh, Uh, hogy is mondjam, kevésbé vagyok optimista, mint te, abban, hogy, hogy, hogy miniszterelnök úr. optimista. Óra. Igen, te azt mondtad, hogy miniszterelnök úr egy olyan ütés kapott, ami, amit nem kellett volna. Én ezt egyáltalán nem mondtam. Azt mondtam, hogy rá kell számolni. Nem örülsz neki, hogy rá kell számolni. Nem örülök. Én meg azt gondolom, hogy. A nem így képzelem el. Szerintem kicsit hátrébb léptek, gondolkoznak, de én nem gondolnám egy pillanatig sem, hogy ezt alapta volna. Amit mondott, az nem erre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 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. .com. Sajnálom, hogy ma nem lebeszélgethettem György Javis -beredekkel. Egy tízes kállán tízesre sajnálom.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 jó reggelt. Köszönöm. Még egy mondatot megérni, szerintem az úrnak nagyjából igazodott szerintem egy pábatán. Orbán úgy gondolta, hogy tessék, döntsétek el, de látható a karácsony is, hogyha figyelt ezt kicsit, megijedtett el, hogy úristen, most én is nekünk kell dönteni. Én láttam, a szemén láttam, amikor erre reagálsz. Elnés Karácsony Gergely megvágyat. egyébként is ilyen volt, legfeljebb nem láttad így közelről. Tehát ezzel most nem mondtál sokat, ezért kár volt telefonon.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 Ön a CV rádiót hallja a 98 mhz -en.